בעזרת השם מטבח ספר ליקוטי תפילות, תפילה ק"ד, במסד על תורה רשתת ו' בליקוטי מוהרב. ודאי ה' נפש עבדה ולא ישמו כל החוסים בו. פדה בשלום נפשי מקרב לי כי ברבים היו עמדי. אך אלוהים יפדה נפשי מיד שאול כי יקחני סלע. תעננה שפתי כי הזעם הלך ונפשי ישר פדית. ריבונו של עולם מלא רחמים מלך גואל ומושיע. חודה ומציל ומפרנס, ועונה ומרחם בכל יצרה וצוקה. אין לנו מלך עוזר ושמח אלא עתה. רחם עלינו למען שמך ורחמיך הרבים והגדולים, ותאיר עלינו עת רצון תמיד בזכות אבותינו הקדושים. ותמתיק ותבטל כל הדינים מעלינו ומעל כל עמך בית ישראל. ותפדה נפשנו מכל הגזרות והדינים שנגזרו בכל עשרים בתי דינך הקדושים שיש לך למעלה. בין שהוא קודם גזר דין, בין שהוא לאחר גזר דין. מכולם תפדה נפשנו ותמתיק ותבטל כל הדינים והאיסורים והגזרות שנגזרו בהם מעלינו ומעל כל עמך בית ישראל. בין בגוף, בין בנפש, בין בממון, בין בכלל, בין בפרט. כגלוי וידוע לפניך שאין איתנו יודע עד איך אפשר לעשות פדיון ולבטל כל הדינים שנגזרו ולבטל דינך הקדושים. ואפילו מי שיודע לעשות איזה פדיון לבטל איזה דין שבאיזה בית דין, עדיין אינו יודע לבטל כל הדינים שבכל 24 בתי דינים, ועל ידי זה אין מועיל לפדיון שלו. על כן רחם עלינו בכוח זכות הצדיקים הגדולים היחידים בדורותם, שמבחינת משה רבנו, שיש להם כוח לעשות פדיון לבטל כל הדינים שבכל 24 בתי דינים. וחוסר וחמול עלינו בכוח וזכות הצדיקים עלינו, ותאיר עלינו מצח הרצון תמיד כמו בשבת במנחה שהסתלקו את משה שהוא עת רצון. ועל ידי זה תפדה נפשנו ותצילנו מכל הצרות, ותמתיק ותבטל כל הגזרות והדינים שנגזרו בכל עשרים וארבעה בתי דינך הקדושים. ותצילני מכל מיני חולאים ומכאובים ומחושים, ובפרט לפלוני בן פלוני וכו'. ומחסרון הפרנסה ומכל מיני צער וייסורים שבעולם. מכולם תצילנו ברחמיך הרבים והגדולים, בכוח וזכות משה רבנו שנסתלק בשבת במנחה, ובכוח כל הצדיקים שהם בבחינת משה שיודעים לעשות פדיון להנתיק הדין שבכל ה-24 בתי דינים. ותעורר רחמיך הגדולים וחסדיך המרובים, <coughs> ותשבר ותמגר ותכניע ותעקור ותבטל כל הכפירות מכל העולם כולו. ובפרט מכל עמך בית ישראל בכל מקום שהם. ובהחמך רבים תעורר ותמשיך את רצון בעולם תמיד, ותהפוך השמד לרצון בכוח וזכות משה, שהוא עומד בן שמד לרצון, אשר מסר נפשו כל יום לעשות גרים, להוציאם משמד וכפירות ולהעלותם ולקשרם לרצון העליון. וגם עתה, אחר הסתלקותו עדיין, הוא עומד ומתפלל על כל הנידחים והרחוקים מאמונתך לגיירם ולקרבם אליך ולבטל. כל אמינות והכפירות מן העולם, ולהעלות משמד לרצון ולעשות גרים ובעלי תשובה הרבה בעולם. אנא אדוני רחמן מלא רחמים, חסדן מלא חסדים, חושב מחשבות לבעל יידך ממך נידך, אשר מחשבות לבך לכל דור ודור. רחם עלינו בכוחו וזכותו הגדול ובכוח כל הצדיקים האמיתיים שמבחינת משה שעוסקים גם כן בזה להמתיק הדין מכל ה-24 בתי דינים לבטל כל הגזרות שבכל העולמות ולבטל כל הכפירות ולעשות גרים ולהמשיך אמונה גדולה בעולם. רחם עלינו למענם ולמענך וחוסה עלינו בעת צרה הגדולה הזאת אשר המינות והכפירות מתפשטים בעולם חס ושלום מאוד מאוד אשר אין דרך לנטות ימין ושמאל, וכמעט בכל יום נתפסים כמה נפשות ברשת הכופרים והמחנכים נערים בלימודם הרע, שנתפשט עכשיו ללמוד חכמות ולשונות וכו'. אשר אין לנו על מי להישען כי אם על אבינו שבשמיים ועל כוח משה רבנו וכל הצדיקים האמיתיים הגדולים שיודעים להמשיך את רצון ולהמתיק <coughs> כל הדינים שבעולם ולהפוך משמד לרצון. רחם וחוס וחמור עלינו למענך ולמענם, ולמדנו והורינו איך לעורר את כל הצדיקים אלו שיעסקו בתיקוננו ובתיקון כל העולם. ואל יחרישו ואל ישתוקו בעת צרה המרה והזרה אשר בדורותינו אלו. אשר לא הייתה כזאת מימות עולם. היי שמים מפגינו בעדנו, היי שמים מקיצו לצרות ישראל. כי בהוונותינו הרבים, בצוק העתים האלה, אין מי שירגיש מרירות מכאוב הצרה הגדולה הזאת בלבו היטב. ואפילו מי שמרגיש מעט מרירות הצרה הזאת, אין יודע איך להתפלל ולהמתיק הדין ולבטלו. על מי לנו להישען? על אבינו שבשמיים, ועל כוח וזכות אבותינו ורבותינו הצדיקים הקדושים העומדים עדיין ומתפללים עלינו. אשר אלמה לתפילתם לא היינו יכולים להתקיים חס ושלום אפילו רגע אחד. ירחם עלינו ולמדנו איך לעוררם ולהקיצם ולהוסיף בהם עוז וחיל מלמטה באופן שיוכלו לפעול בקשתם מהרה, להמתיק כל הדינים והגזרות שבכל העשרים וארבע בתי דינים ולהפוך כל הכפירות משמד לרצון, ותתפשט האמונה הקדושה בעולם ויתרבו גרים ובעלי תשובה בעולם. מלא רחמים גדול העצה ורב עליליה אדון הנפלאות עשה כנפלאותיך ותיתן כוח לצדיקיך הגדולים והנוראים שיפעלו שתי הפעולות יחד על ידי פדיוניהם ותפילותיהם הנוראות והנפלאות מאוד מאוד שיזכו לבטל כל הדינים והגזרות של כל ה-24 בתי דינים בגשמיות ורוחניות, בגוף ונפש וממון וגם יזכו להמתיק אחרון אף ולבטל עבודה זרה והכחירות מן העולם ולהפוך משמד לרצון ולעשות גרים ובעלי תשובה הרבה בעולם כי אתה כל תוכל ולא יבצר ממך מזימה, ואתה עושה נפלאות גדולות לבדך ובחמיך העצומים אתה יכול להושיענו בכל הישורות יחד בברכיך הנפלאים. ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, תן לנו אמונה שלמה. בטל מעלינו כל מיני כפירות ובלבולי אמונה. בטל מעלינו כל גזרות קשות. אוכלם עלינו ברחמים רבים, ברחמים פשוטים שאין בהם תערובת דין כלל. באופן שנזכה מהרה מהרה לשוב בתשובה שלמה לפניך באמת. רחם רחם, חמול חמול, בעת צרה הזאת כי רב אמר מאוד. רב אמר, רב אמר, רב אמר, כי נגעת הנפש. ולא די לנו במרירות נפשנו, כאשר יודע כל אחד בנפשו את נגעי לבבו ומכאוביו, אשר כשל כוח הסבל, אף גם אנו רואים מרחוק צרות ישראל בלי שיעור. והעיקר צרות נפשות ישראל אשר הפילוסופים והכופרים הרשעים הארורים רוצים להתפשט חס ושלום בעולם, כאשר נגדל לפניך. ונתאסף על זה עוצם הצרה מריבוי המחלוקת שבינומך ישראל הכשרים, אשר נתרבה קטגוריה בין התלמידי חכמים ובין כל הנלווים עליהם, וליוצא ולבא אין שלום. ריבונו של עולם, אתה לבד יודע שבכוח ההמתקה והפדיון, הנאמר בתורה הזאת, שממתיק הדין של כל העשרים וארבע בתי דינים, אשר הצדיקים הגדולים האמיתיים יודעים סוד זה הפדיון הנפלל בוריו ולמעלה למעלה. בכוח זה יש לנו תקווה עדיין לצפות לישועה ולכל טוב, אף גם לקרב נפשות אליך תתברך, להכניסם באמונה הקדושה אתה גם אתה. על כן עדיין אני עומד ומתפלל לפניך, ומתחנן ומתחבט מול רחמיך וחסדיך. ומצפה לישועתך בכל עת ורגע, כי אין עבד אל אדוניו, וכאין הבן אל אביו. עד ישקיף וירא אדוני משמיים, ויחוס וירחם עלי ועל כל התלויים בי, ועל בניי, ויצאי חלצי ועל כל ישראל. וישעיינו מהרה וימתיק ויבטל מעלינו כל הדינים שבעולם, ויפדנו ויצילנו מכל הצרות ומכל האיסורים שבעולם, ויבטל כל הכפירות וכל בלבולי אמונה מעלינו מכל ישראל ומכל העולם כולו. ויחזקנו, ויחיינו, ויקיימנו באמונתו הקדושה תמיד. ויסבב סיבות לטובה באופן שנזכה לשוב אליו ידבח באמת ובתום לב, חיש קל מהרה, ולא נסור מרצונו עוד ימין ושמאל. ומקוים במקרא שכתוב, פדה, בשל... פדה נפשו מעבור בשחת, וחייתו בעור תראה. פדני מראש הקדם, ושמרה פיקודך, וידך קיד פדית אותי אדוני אל אמת. ואני בתומי אלך פדני וחונני, קרבה אל נפשי גאה לה למען אויבי פדני. כי אם אדוני החסד והרבה עם אופדות, והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו. קומה עזרת לנו ופדנו למען חסדך, פדה אלוהים את ישראל מכל צרותיו. ואני תפילתי לך אדוני עת רצון אלוהים ברוב חסדך ענני באמת ישריך.